«Частина перша. Талін. Щоб мати хорошого ворога, обери друга. Він знає, куди вразити». Діана Депуаті. Джапо Меркато ніколи не розповідав, звідки в нього такий добрий меч, проте володів він ним чудово. Оскільки син був на п'ять років молодший і до того ж хворобливий, він іще з передавав своє вміння донці. У ті дні, коли родина ще вдавалась себе шляхетних, батькову матір звали Монскаро. Її власній матері це ім'я було геть не до сподоби, та оскільки вона померла, даючи життя бенні, це не мало великого значення. То були мирні роки для штирі, така ж рідкість, як золото. Під час оранки Монза бігла за батьком, вибираючи з чорної ріллі велике каміння, що його вигрібав леміш, і жбурляючи його в ліс. У жнива Монза бігала за батьком, в'яжучи у снопи стяті блискучою косою колоски. «Щоб я без тебе робив, Монзо?» – говорив батько, усміхаючись до неї. Вона допомагала молотити і сіяти, носила воду й рубала дрова, куховарила, підмітала, прала, тягала, доїла козу. Руки були постійно перепані від якоїсь роботи. Брат допомагав, як міг, та оскільки він був малий і хворий, користі було мало. Жилося йому ті роки важко, зате щасливо. Коли Монзі було чотирнадцять, Джапо Меркато підхопив лихоманку. Вони з Бенною дивилися, як він кашляє, пітніє і тане просто на очах. Однієї ночі батько схопив Монзо за зап'ясток і вбився в неї запаленими очима. Завтра зури верхнє поле, бо інакше пшениця не зійде, коли треба. Висій, скільки зможеш. Він торкнувся її щуки. Нечесно звалювати все на тебе, проте твій брат ще такий малий. І помер. Бенна плакав і плакав, та Монзені очі були сухими. Вона думала про зерно, яке треба висіяти, і як краще це зробити. Тієї ночі Бенні було надто страшно спати самому, тож вони залізли у її вузьке ліжко удвох і втяжали одне одного. У них більше нікого не залишилося. Наступного ранку, коли було ще темно, Монза вивелікла тіло батька з хати у лісок за обійстям і скинула в річку. Не тому, що вона його не любила, а тому що вона просто не мала часу його закопувати. Коли сходило сонце, Монза вже орала верхнє поле.